Más lettem, másnak születtem, más vagyok, más lettem és más is maradok. Háborút vívtam a világgal, kegyetlen harcot önmagammal, Bújkáltam, mert üldözött a lelkem, fogoly voltam, bezárt a testem. Egy napon megálltam a semmi közepén, megfordultam, de nem volt ott más, csak én. Bújdosó, üldöző, mind én voltam, menekültem és üldöztem önmagam. Végül fáradtan a földre rújtam, vége a harcomat megvívtam. Ma már otthonom, börtönöm a testem, békésen, szelíden mosolyog a lelkám. Próbálom érteni a bonyolult világot. Próbálom felfogni, hogy ki is vagyok. Már tudom, élnem kell, és élni akarok. Már tudom, hol a helyem, és merre tartok. Tudom, hogy ez a világ túl nagy nekem. Tudom, hogy bár felnőtt lettem, lelkem gyermek marad örökre. Tudom, hogy mindig szükségem van a segítségedre. Tudom, egyedül nem állhatom meg a helyem. Félek nélküled, elnyel a végtelen. Légy családtag, ismerős vagy idegen, ne bámulj meg, ha találkozol velem, nem az a fontos, amit látsz belőlem, hanem az, ami láthatatlan rejlik bennem. Ne tévesszem meg a külsőm az arcom, a lelkemet belül, önmagamban hordom. Ne térj ki előlem, ha szembe jössz az utcán, üdvözölj, mosolyog, néz rám, amikor teheted. Fogd meg a kezem, segíts, vezess át az életen, ne engedj egyedül kószálni a világban, eltévednék, nem értem, ami körülöttem van. Segíts, mondd el egyszerű szavakkal, mint gyermeknek, képekkel, rajzokkal, magyarázd el, hogy mi mit jelent, mi a jó, a rossz, a lent és a fent. Játsszuk el, hogyan szeretnéd, hogy éljek, hogy a társadalmi elvárásnak megfeleljek. Nyújtsd te először felém a kezed, Mert te vagy, aki tudod, aki érted. Bennem nincs csudás, csak sejtelem, Mint gyermekben csíra még az értelem. Ami veszélyt rejt a világ, fel sem fogom, De hozzád őszinte, gyermeki hittel ragaszkodom. Amit kérsz, mindig azt teszem, Mert ha te mondod, az jó, úgy hiszem. Boldog vagyok, ha kezed foghatom, Köszönöm, ha segítesz a nehéz úton. Nekem nincs házam, nincs vagyonom. Segítségedet pénzzel megfizetni nem tudom. Nem tudom, hogyan kell ánoknak lenni. Nem értem, hogyan kell hazudni. Nem tudok érdekből szeretni. Nem tudom, hogyan kell másokat kigúnyolni. Lehet, hogy ezért buta és tudatlan vagyok. Lehet, hogy semmim nincs és szegény vagyok kérlek ne hagyj egyedül, ezért neves meg, ne fordulj el tőlem, ne von meg segítő kezed, maradj, fogadj le el olyannak, amilyen vagyok, maradj akkor is, ha cserébe semmit nem adhatok, maradj, mert ha elmész, elbukom, maradj, mert nélküled eltévedek az úton. Köszönöm, hogy fogtad kezem, velem voltál, köszönöm, hogy bármi történt is, mindig maradtál. Köszönöm, hogy segítettél, támogattál, köszönöm, hogy biztos támaszom voltál. Köszönöm, hogy értem mindent megtettél, hogy mindezért cserébe semmit nem kértél. Amit volt, önzetlenül adtad, amit cserébe kaptál, mindig elfogadtad, Tudtad jól a kezdetek fölfogva. Gyermek maradok, nem tudok felnőni soha. Egyszerű, őszinte, naív lélek. És ez így lesz, amíg csak élek. Ki nem tud hamisan, csak őszintén mosolyogni. Ki nem tud hazudni, csak igazat szólni. Kiben nincs irigység, örül más örömének. Ki nem tud gyűlölni, csak szeretni téged, mert egykoron másnak született, más lett, és csak így élhet.